Так, это. Достаточно. Так, мы успела пару. Крутила кофейник. Насчёт, дай число. 9 класс.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 Да, мы здесь. не их Ok, e ok, da? Mi-a E colori învățate, cu cunosc. E și răcitoarea. E, ia, ia, ia, ia, I'm <laughs> a Hai, daca-s copiii sau cum? Asa, cred ca-s vreo 10 copii care se boteaza. Am, Mulți copii care se boteaza astăzi. I-s. Dar numai ceva ce l Să vă ce pentru vizionare Să pentru se te să da, direct. O vrem vrem să Uh, aprindem românările care le aveți, aprindem românările. Unde sunt de botez Aprindeți românările de botez Sim O que está acontecendo? Da. O está Daudi da. Qual da. é da. isso? que Dakar, я дам, <apologize> да. Активно. Não é que eu vejo muitas aides, é um Mai Da. Foarte mulți copii. ia ăsta e alb. <laughs> Cameramanul nostru, domnul Ghiocel, de la Paris. ghiță De la rupt. Da ce nu știu să-i aici. Să aici.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 Să vă pentru ar E, poze. Ei, obriga. Ha te poze. Poze. Are. Să hai fucă să fac niște poze. poze.